Senyores i senyors, seguim amb la programació de la Ràdio Palafrugell. Avui anem a parlar de la Festa Major, una de les més emblemàtiques de casa nostra, que comença precisament aquesta nit. És la Festa Major de Llofriu 23, 24 i 25 d'agost. La Festa Major per excel·lència de casa nostra. Bueno, què hem de dir nosaltres, no? Et convidem amb en Josep Estanyol i la Montse Elzina perquè ens en facin 5 cèntims. Bon dia, benvinguts. Hola, bon dia. Hola, bon dia. No, Esteu l'any que ha passat per esfer el salt, eh, Josep? Passat no passat no, no vaig venir, no es puc venir. Bueno, el substitut no va estar pas moment, eh? no, no, no, no, no, va ser que va venir també ho va ser. A veure si si, si, si està final... l'alçada. Ah, uh, festa Major aquest any en un mes d'agost, una mica xés, intempestiu amb aquest temps que fa, vent, que no fa sol, però a veure, que cada setmana ja he parlat en Sant Pere, perquè penso que és Sant Pere, no? que és en la d'aquestes coses, o Sant Fruitós, no sé quin és. A l'ofriu, no sé, Sant Fruitós, no sí. parlat, sembla ser que, no, que tot tirat. Ho tenim, ho tenim controlat, Molt serà, bé doncs... serà una nit fantàstica A partir d'aquesta nit doncs, comencem la festa major Com, com l'heu preparat aquest any aquesta festa major? Bé, la festa major d'aquest any s'assembla bastant a la festa de l'any passat Així es passo l'entrevista l'any passat Això, i ja exacte, està Això exacte, vinga, déu <laughs> <laughs> S'assembla bastant perquè no bueno, és una festa que ens funciona bastant bé i comencem la festa avui amb Botifarrada Popular i amb Avaneres amb els Cremats i també el grup Double Cheek Mm -hmm. sí, teniu dues coses diferents per la nit d'avui divendres. Les avaneres, tot i que els cremats també els hi foten una mica de canya. i després Quins horaris aproximats tindran aquestes actuacions? Uh, comencem a les 9 del vespre o com, com anirà? O sigui, el programa posa a les 9 del vespre que es començarà a repartir el sopar. Llavors està previst més o menys que els double-check actuin primer, més o menys allà a dos quarts de 10 mentre la gent va sopant mm -hmm. i després d'ells doncs, començaran els cremats. Comptem quarts d'11 a les 11, començarem serà les havaneres. Molt bé, i allargarem molt o no? Allargarem tot el que ens deixin. Perquè convidi, no? Tot el que calgui. Sí. Bueno, i per combinar, quina música fan els Double Chicks? Què són, més o menys? Són una, un duet que fan versions. Mm -hmm. Música per ballar, també, una mica. O per bueno, anar... Sí, o per per, tranquil·lament. Per, i... per sopar tranquil·lament, jo penso. Anar, anar, anar, no? Allò anar, amb... Sí, sí, Mo bé sí, sí. I, des... I els cremats que ja els coneixem tots també amb la, la música que ens fan. El dia amb més activitats sol ser també el, el dissabte amb totes les activitats que hi han sobretot a partir de la tarda, aquest dissabte demà que ens oferiu. Ben aquest dissabte a partir de les 6s de la tarda comença l'espectacle infantil en el qual donem la xocolatada, per, per tot els Nas ten un co de xocolata i coca. Llavorss tenim un partit de futbol i llavors a partir del 9 del vespre la, la Festa Country, ja també tradicional a la nostra Festa Major. 13 anys de Festa Country, precisament amb, amb l'Ariadna Corbí, que, que és una de les ordinitzadores, també en parlem eh, a part de vosaltres en el dia d'avui. És la Festa del dissabte a la nit, diumenge tenim, bé, tenim activitats, en aquest cas comencen però a les 12 del migdia. Sí, a les 12 del migdia hi ha ofici amb la Coral Sant Esteve de Montràs i llavors, a la tarda, a les 7, a Sardanes, amb la principal de caçar, i ja enganxen, quan acaba les Sardanes, doncs ja comença el ball amb l'orquestra Titanium, que també ja fa uns quants anys que, que els tenim a la festa. Això el ball de, de vitlla, per la gent que... M'ha dit algun que, que ho he vist de fora d'aquí, d'aquesta zona nostra, i m'ha dit, això el ball de vitlla, sona molt a mort, no? <laughs> No no no, no, no, no ho havíem ja? sentit. Nosaltres sempre tota la vida n'hem dit sí, De, vella. Vella. de vella. Sí, jo penso que és d'aquelles coses que ja quan fas el programa no, doncs ja, sí. ja surt veure, perquè el tens fet i només has de picar sí, sí, sí, l'Orquestra sí. Titanium ja és una de les que teniu habitualment sí, no? mm -hmm. Ja fa 4 o 5 anys que la tenim sí. Sí. Que van, Són els que van substituir amb els clàssics de, de tota la vida que durant tants anys ja només surt el Setzon i Blas, no era? Sí, el Setzon i Blas i després Setzon i Blas No me'n recordo. Què tal van? Bé. Bé. agraven molt molt la gent ens ho passen bé i ens han donant molt bons resultats per tant, per això continuem no, anava a dir que fan així una mica per al principi això la, més de ball en parella no? i llavors fan com alguna cosa així de música més actual i més marxós no? que penso que que no, que la gent està contenta en general que és una bona combinació sí. tant per tothom que vulgui Exacte. escoltar per als més joves, per als més grans que, que ens agrada una mica de tot no? mm -hmm. molt bé, doncs en recordem aquestes actuacions, festa major tot els actes a la pista poliesportiva que hi ha al costat de, de les escoles velles de Llufriu avui divendres, botifarrada popular a partir de les 9 del vespre l'actuació de Double Cheek i després els cremats, per cert que el preu que no ens l'han dit i posa 10 euros mm -hmm. que val tot la botifarrada, o un sigui, sí, sí. bon, bon preu també per, per fer-ho, venda d'entrades per si encara això eh, ho a temps, al Teatre Municipal de Palafrugell eh, dissabte a les 6 de la tarda l'espectacle infantil, de Mainada, Oriol Bergalló xocolatada amb coca, a les 7 de la tarda partit de futbol internacional Llofriu Bolívia uh -huh. eh? i després la tretzena festa country d'estiu de, a partir de les 9 de la vespre i com dèiem el diumenge ofici solemne a les 12 de la mitjana amb la coral Sant Esteve de Montras Montràs veure, el dia que fem una coral a Llofriu. ui L estem preparant, però... No. Est -est -est assajant. Tot arribarà. Sí, ja va a les 7 de la tarda, a les Sardanes, en la Cople Principal de Cassà, i com dèiem, a les 9, al Ball de Vella, al Ball de fi de Festa, amb l'orquestra eh, Titanium. Eh, unes activitats, doncs, de la Festa Major, que, bueno, suposo que una vegada funciona, ja deixem que que vagi, que vagi continuant. Lo... El que bé està, no es toca. Sí, sí bueno, jo penso que l'hem anat tocant, no hem anat provant, ja fet molts anys festa jove, al final no ens funcionava, i... I parlant amb els joves, que hi han més joves a la comissió de festes, doncs, ells també veien clar que la cosa no anava bé. I per això vam, va ser quan vam fer el gir aquest a la Botifarrada i les avaneres i de moment els anys que hem fet, que aquest és el tercer any, doncs ha funcionat molt bé. De fer barraques. Això bueno, <laughs> arreu, eh? És que pels joves hi ha molta oferta, sí. és molt moltes, difícil, festes, moltes, moltes festes, coses, no? molt més potents que el que, que podem muntar nosaltres, durant que no tenim un ajuntament propi i tenim els recursos que tenim. Llavors, mm. vam descartar el, el fet estrictament jove-jove perquè això, la, la joventut té moltíssima oferta i se'n anava també igualment a altres llocs. Incluso la nostra, eh? la del mateix poble. I la que deixa els diners és la gent adulta, no? Mm, sí, i la mm -hmm. que potser no té tanta oferta o estan més buscant coses a l'aire lliure, mm -hmm. perquè ja que els joves... Eh tot arreu troben. Home, sentar-te en un lloc com és la plaça aquesta de Llufriu, la pista, mm. eh, si fa una nit agradable, òbviament, i prendre't un gintònic o qualsevol cosa, mm. o una aigua, o una aigua, que hi ha gent o, que pren aigua, també. I... O quedar-te a sopar, perquè també mm. tenim tots els dies serveis el servei, d'entrepants servei de, de i d'això. De, es pot sopar allà i escoltar música a la fresca i... Mm -hmm. Fantàstic Molt bé, aquest any heu celebrat els 40 anys de l'associació eh? Recordo perquè vam fer el programa especial des de, de Llofriu. Tota una sèrie d'actes i coses que Us pesen els anys? <ríe> Nosaltres no encara, no? no <ríe> bueno, que... Comencen Va, Comencen, Ara parlàvem de la vista que... <ríe> Tot l'edat sempre es nota Però també dóna més experiència, no? Sí també... mm -hmm també ajuda amb altres coses aquests 40 anys eh, els vam resumir molt bé en aquell programa especial però és una mica també per, per celebrar d'una manera intensa vosaltres feu moltes activitats al llarg de l'any eh, a Llofriu totes organitzades per l'associació, per tant és una feinada també durant tot l'any sí, sempre diem que se'ns toquen no acabem d'una i ja hem de començar a pensar en l'altra i la veritat és que sí, que han anat sumant coses, l'últim el pesebre i, i ara ja bé quan acabem de la festa major ja hem de començar a pensar en el pesebre i està també d'això. El pesebre ens arriba, doncs, òbviament és el pessebre de Nadal, però suposo que ja el comenceu a preparar, de fet ja, ja deveu tenir coses preparades, que sí. sí. sí perquè ha funcionat bé. molt bé fins ara, també li donàvem sí. un cop de volta? O... Jo penso que sempre intentes donar-li, no?, perquè... Almenys la gent que ve cada any doncs, que trobi alguna cosa nova, no? que no digui oh, allò ja no hi torno més, que cada any és el mateix. No? El que passa, clar, també és complicat. Mm. O sigui, hi ha la feina que ens porta l'associació, no? perquè és muntar i desmuntar el mateix dia, que només el fer un dia, no? I, i llavors el... el la gent que arriba a moure, no? que els figurants que surten i, i trobar gent nova que vulgui sortir no per poder fer quadros nous. O... És complicat. Però sí, sempre intentes alguna cosa i sí. millorar-lo. No? Home, si el problema està en muntar un sol dia, feu-lo un tres. Sí eh, eh, eh. També s'havia parlat. També s'havia no, parlat. Però no, en principis pensem que no, que continuarem amb un. i Perquè costa molt mobilitzar tanta gent mm -hmm. i trobar tanta gent disposada a venir... Eh, a sortir en el pessebre vull dir. nosaltres molt agraïts a tota la gent qui surt i crec que el dia que això no, no, no sigui així aquesta voluntat de la gent de sortir no, no podrem fer el pessebre vosaltres sou les cares visibles perquè sou els que, que convido quan hi ha alguna cosa sempre a la ràdio en parleu o el que sigui la fotografia però l'associació d'amics i veïns de Llufrior suposo que reuneix un munt de, de voluntaris no només per la festa major sinó també per aquestes altres activitats Sí, jo penso que potser per la festa major és quan més gent reunim i més gent jove del poble, i que no són del poble, que venen a ajudar-nos, i sí, sempre hi ha, eh? el, és el, jo dic sempre, nosaltres allò som la cara visible, com tu dius, no? però darrere hi ha un piló de gent pencaire que si no, nosaltres no faríem res sense aquesta pila de gent, no? No, hi ha moments que hi ha més gent a darrere la barra que davant bueno, a darrere la barra sempre hi ha, sí. sempre hi ha més gent però també n'hi ha molta ja des de principis d'aquesta setmana començar a muntar mm -hmm. i llavors com s'acabi la festa desmuntar i les reunions per preparar-ho la de la barra també és potser la que es veu i és la part més lúdica i que més agrada però hi ha molta feina preparar altres coses que no agrada tant, ple sol i, i d'això és que també hi ha molta gent ja i joventut que ve i jurança amb això de moment podem estar contents mm -hmm. La Festa Major és eh, del que organitzeu al llarg de l'any el que més feina requereix, el que més gent mobilitza? Potser sí sí Això i el pesebre. Sí. Jo no sé, el pessebre... Jo penso, ara que tu deies si, és, si sempre hi ha un grup de gent jo penso que a la festa, com que som més gent encara que, com diu en Josep ja hem començat a muntar aquest dilluns vam començar a muntar la festa, tancar la pista llums, barra, tot el que s'ha de treure, una mica de neteja allà dins tot, no? I no sé si sí, perquè ho tens tant per la mà o potser més que el pesebre. no? A mi, per exemple, no s'han fa tan feixuc com el pesebre. no? I, I voluntaris també tenim pel pesebre, però... Sí, potser el el canya, també és... Eh? un espai més gran, el que s'ha de muntar coses no es pot muntar 3 dies abans perquè els carrers han de servir també per, per, mm -hmm. per la gent que viu i llavors és molt més concentrat tot de cop, no? En canvi la festa major eh, som potser els mateixos però però tenim 3 dies una setmana, podem anar muntant, deixar la pista preparada i anar fent a poc a poc. Fer la cervesa allà mentre sí. muntes. No, no, i que fa fred, no? L'hivern fa sí, fred, sí, o, o sigui és, el... sí, és... Sí, sí. és més fàcil sí. fer a l'estiu que, que, que, que tenim millor, millor temps. Per cert, un llibre que vosaltres sou dels de la vella escola que continueu fent llibret de festa major que això ja cada vegada es veu menys un llibret molt ben preparat qui, qui és que el fa, qui és el responsable d'això, ets tu mateixa el responsable també? és la Montse sí? la Montse és l'artista del llibret i què, és un copiar i pegar o no? home no, un copiar i pegar amb la feina que porta això no, clar, primer hi ha la feina de repartir-nos, o sigui, hi ha moltes publicitats, bé, bueno, que per això podem fer llibret, no?, de les publicitats que tenim. Cada un de la comissió de festes tenim com les publicitats que fa cadascú, no?, en Josep té les seves, cadascú té les seves. Mm. Per tant, es queda un dia a la reunió, es reparteixen això, llavors quan jo ja tinc totes les publicitats, o si s'ha de canviar alguna publicitat que ha canviat telèfons o històries, doncs quan la tenim tota la publicitat, llavors si sí, montem més o menys això, busquem gent que ens faci algun escrit... Um, si sí, no, no és copiar i pegar, porta feina porta feina no, la veritat és que porta, jo busco. porta molta feina sobretot a la sí i, i els altres també, a buscar la publicitat mm, sí, i confirmar-ho, eh? llavors a passar a cobrar quan toca, a fer els rebuts i així. El muntatge de fotografies però... de totes les activitats que hi ha hagut al llarg de l'any etc etc. Déu-n'hi-do. Sí. Mm. Ens dona també el, aquest ingrés extra que, que necessitem per, per, per tirar-ho endavant, per tirar sí. endavant sí, perquè sí, si no sí. tampoc... Sort no sé també de la gent que em fa fotos, jo. no? Vull dir, perquè hi ha, no sé, per exemple, l'Audal oixins fan moltíssimes fotos durant tots els actes, no? No sé, recorda l'Albert també, Albert companya que està a la comissió de festes, fan moltes fotos i llavors també és molt més fàcil per mi, no? Perquè, flasta, donen totes les fotos, tries més o menys, no? Les que uh -huh. surti una mica tot i vull dir que... que... Bé, bueno, que sí, jo ho munto i tot, però que hi ha molta gent que m'ajuda, eh? Doncs buscau-lo perquè és una preciositat tenir-lo a les mans per poder seguir fil per randa. Les activitats de la Festa Major de Llofriu que recordem que comencen en aquesta nit i que durant aquest divendres, dissabte i diumenge les teniu, doncs, al, al poble veí, Llofriu. Alguna cosa més que ens vulgueu explicar, en Josep Montse, aquest dia d'avui, que recordeu que no hem dit i que volíeu dir? Mm, no, sembla que... És que ho hem dit tots, jo només esperem que, que us animeu, que vingueu a la Festa Major, la Botifarrada serà molt agradable, segur, mm -hmm. i que, que us animeu tot a venir. Doncs esperem que així sigui. Uh, Josep Passenyol Montsalzina, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat des d'aquesta comissió organitzadora de la Festa Major de De Llufriu, que sigui tot un èxit. Gràcies, i gràcies ja. per pensar sempre en nosaltres.